Duela bi urte, festibalak hartuzuen biurgunean segitzen du aurten ere, pertsonen trukak eta taldean engaiamendua edo deskubritzearen hildoa hartuz. Burudia betza egonen dan atorren urtean ere landuko den gaia festival denboran. urte osoan zehar hiru itzordu emanen dituzte igandeetan festivalaren giroan, Polin Egel EHSetako kidea. Na hini itoan uh, piskat itzordu bereziak antolatu urtean zehar eta ez hiru uh, egunetan muga batzea, diadanik antolatu ginituen batzuk, e galalia bezala, eartxe zinemaldiak ere antolatu ginituen, eta orten mini-festibala kantolatuko ditugu, egun batez, orduan igandez izanen dira iru horiek eta hor ikusgarri, mintzaldi, tokiko produktu, eta hainbat gauza ikusten halko dira, pixkat gure festivala islatzeko. Urrengo edizioko afitxa ere agexara zidute, orten berezita batekin. Orten duiz jurtzel piskat espirituarekin joan gira afitxa egitera, orduan, haso taldeak egindu du bere a fitxa bere baitatik tresnak sortuz eta eta gure baloreak ere edatzeko ordoan ikusten da gajoa oiagi gisa iza gure engaiaenddua eta eta pestagia ere bai eta untsaasekatzen badusia zena arxiboetan argusako a fitxa bati ite dio. Bestalde EHZren egoera ekonomikoa lagia dela azmenagatu dute arduradunek hogetarako cofunding kampaina abiatzen dute e1.000 euro loko zohak betetzeko, joan irazabal. 2008ko edizioan gertatu zen eka hitz batek eragintzuen zohorim, eta geroztik behor. Oztan diru hain izgal duta, alatu ginoen eta sohtu ginoen begune goxoago hori ez. Mainan gauza da 2008o soh hori eurin dugula eta orten entxatuko girela zinez tapatzen eta baititugu proiektu behiak, badugu hain zinasegitzeko gogoa eta denena denez festibala, besperodugu zinez denek ekajiko dutela ekajpen ja, bat festibalari. Jakin emaitzabat eginen duen bakoitzak gomita bat eskuratuko duela 2008a masazpian gaualdi berezi batean parte hartzeko.